او د بدر د جنگ بدر تبصيلي واقعيا اغه په انفال کې هم ذکر شولای زیات تر او بعضې انسان درغې په سوره ال عمران کې ذکر مسلمانان چې کله په مکه کې شو او قائدانو به مسلمانانو تزرر ورکاو او څنګه ول به تر پوری چې دغه مال او دغه جان هغه محبوس 파دنه شو مال نہ جل ذلجلانه مسلمانانو ته د هجرت حکم او مسلمانانو د مکه نه هجرت کوو مدینه اوڈر با تکلیب بانده که سوک با لارکی مسلمانان نیسل نوغی تبیم تکلیب ورکو سوک با پتا بانده او سوک با یو تریکه بانده زنانم او ناری نمو دا مکین حجرتو کو مدینی تلالد او دا مدینی خلکو نبیل سلام و صحابو تا زیم ورکو او هر کس نه امداد د مسلمانانو او مدینه د مسلمانانو لپاره دی او اسلامي سٹیټ او د مرکز په حیثیت باندې وګرځي بیا ځکه دغه اسلامي سٹیټ شاو د قاهره تک به کېدې شام تا صورت قریش کې الله ولی دی په جمی کې پوری کې حدیث پرونه یمن او شام تا دا جمی سفرو او دی شام تا وردل ابو سو پیاناو دا غنور ملگری مستقل کا پلوہ شام د تجارت دا او دا غیر تول دارو مدار مکچوں کے غرون ابی دا غیر تول دارو مدار دا رزق اسباب اغداد دو سفرونو سره سر او جکل شام تا تلل نو پدے گے کافی خلق و سب ترکسانو پدے گے او خانو پو خانو بانده ده غلینا علاوه کیمتی سامانونا فده دیتا بیلتیموی پده که با آغا مالو ده غلینا علاوه لکهاتر شو ادا کرنگی نور سیدونا شو یو سو بل سو شو پده که بنا مالو فانزوز زر دینارو مالو بگی اپده نبی علیہ السلام هم چه مدینی تلالو ن پیر امر الاسلام بدخل سنادات حفاظت کو صحابہ دے لے گلم اوقات تماو دے تک تی رات لام مثلا داسے اگنے زمانے دے مسجد تم مخامق والے مکہ لگے طرف تکبلہ ادا مثلا مدینہ دے قبلے دے طرف تکی بدیرت لل او شام تبدل نو القه قبلہ نجد جنوب دے طرف بدیرت لل او شام تبدل نو مدینے پخواب انی وتے در تک را تک لارا شام ترپتا اغان پا مدینہ بانده وانده شام حال تک شمالی ترپتا دے او مدینہ کے چه کبلدنو اغان مکچ دا اغان جنوبی ترپتا دا دی بچی دی جنوب نراروان شن نو پا مدینہ بانده با تیرے او دا سی شام ترپتا بالتل تک را تک پا نبی علیہ السلام ته د خبرم شو نبی علیہ السلام سره صحابه را لګی او ته اعزت الوش ذل او شیر وته ویل کی اعزه ذل او شیر نبی علیہ السلام سره صحابه را لګی او دا چې کله د دې د مکینار راوته دل نبی علیہ السلام سره صحابه را لګی او کو چون کې د محفوظ طریقې سره اوتل او است جنگ من په نشو د مسلمانانو په لاس باندې سرانل در دې په ویلو چې ابو سفيان تپتم اون لګې را چې مسلمانان د دې مخول هرګله ابو سفيان چې ورسیدو محبوزي طریقې سره لاړو شام ور ورسیدو ال تکې تجارت کوشتو اغسل اخرسول شو چې سه اغسل واغسل خرسول خلکو کو مکمل کافلیت یا رښوا او چې کلوه فسای کې د کافلا راتلا اګو ځم و نجزم الاکې طرح ورسیدا هغه جو ځامي سړي ورتوي چې پیغمبر رسول الله خو ستاسو په پتک کې نبی عليه السلام تاسو تاته اروسکله هو تاسو د مخوظي دړي کې سره واد اژه رده کې خو دا هغه ستاسو د پاره تیاری کړي تاسو د قافله وز دي نبیه بتا ستاته اروسکې کېدېش د قافله د مال تاسو نو واخ ناغه سنام پیدا شو اولت نبی عليه السلام باندې تبشیش کوو صحابه علی ګلی نبی علیہ السلام سے صحابہ علی گلو دے کافلی پو تفشیش کی اگه صحابہ دیر لر پور تلیو وادیون نخبار پور داگلیو مشاور روز چیو تا یمبو ہے که یمبو علاکی سر نیز دے وادیون نخبار دا تبیعو علا د کشک دیو سبینم دیالتا کی اگه سرم میلو شو تپوسیدنو کو معلومات اکڑو خدار حال ته دا صحابه واپسو البته نبی صلی الله علیه و سلم ته بیا خبر شو او نبی صلی الله علیه و سلم راوته اشنه کې نبی صلی الله علیه و سلم د غزا په نیت باندې راوته نه د مال اګست له بنیت باندې او نبی صلی الله علیه و سلم په کوشش داګو چې په مدینه کې داسې حالات جوړ نشي ځکه بیا ته عقبہ نبی صلی الله علیه و سلم ته د بنيني انصار ویلو کې رسول الله بار مون استاد من بسته احتیاطت کو نبی علیہ السلام په کوشش کو چې مدینه کې د حالات یا جنگ جوړنشي د مدینه نبار خیر نو صحابه په دې غراز باندې لیګت اپ کو سږوی جناب علیہ السلام ډاکه کولو نه دا ډاکه نه ده ځکه د اسلامي سرحدات باندې ستاپمل باندې ستا جتیریږي په خصوصن آل کافرانو چې حربیان وي ته د وطن روا بسل استعمال ته ضرر ورکړی ستان جان ته ضرر ورکړی او تایو ملک زان محقوز کردی ستاکو وطن بندی بیا اغیی تیریگی نداغی مال اغسطل ستار پار جایز دی حربیان دی بارحال نبی علیہ السلام صحابه رزان سرکلو تین سو صحابه نورم اکوال لی بازو تین بازو تین سیرت کتابونو بازو تین سو پندرہ بازو چودہ خسائی کو الداده چی تین سو صحابه نبی علیہ السلام اویا اوحان او دازو سیا ذکر کړی دی دکرنګ دوه است یو علی صاحب یو میګدان صاحب سره یو زبیر بن نعمان صاحب سره او اویا اوحان یوسف تور نبی علیہ السلام صحابه جان سره وا د عذاب بنه د باندې دی دا کی اگر چې دازو تاریخ ول حدیثه کې غلطی لیکه علامه شبلی ذکر کړی علیہ السلام د مخ کې نه او نبی علیہ السلام د غذاب بنه دا خبر صحیح نه ده صحیح خبره چې کوم تاریخ دانانو ذکر کړل دا چې نبی علی السلام را وطن د کاپلی پنيد را راوته نبی او جی کافی اسلهم نوا کافی اس پنوی زغریم نهوی معمولی معمولی سامان به هر خلک چې نبی علی سنت و سلام ته د کاپلی پته ولګی دا نبی علی سنت و سلام ته پته ولګی دا چې کاپنا اغزمنه اوته ده او الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره اذه اعیدکم الله احد الطائفتین الله جل جلاله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دوه طایفو کې د یو د له وادم کړي یو چې کنه ابو سفیان ته پته ولګی یو د هغه ابو سفیان وا چې کله ابو سفیان ته پته ولګی را چې مسلمانان زمونږ په دیکا په لبانې حمله نو هغه یو کس لګه زمزم ابن عامر زمزم ابن عامر او هغه ته یو تیز او خوارګو چې تنل شه مديني والے ته خبر وکا چې مسلمانانو ستاسو په قافله باندې حمله کړي نو هغه مديني بلال ته ووخهوله کې چې کله مدینه ته اوره سي نو هغه وښي دا علامت چې سخته خطرناک واقعیه ده نو هغه کسب کمیس او پرتګ اوخل نو د چلان کمیس او پرتګ اوخل او د خپل او هغه پوز ته پیر باندې زخمی کړه تا اوه ته او سادر به چرل او چغه والی پټول مکه کې خلق ورتسیو چې سچلې سخه ترنا خبر ده نو دغه چغه اوله ګول چې تاسو کومه کا په لږه کې چکم جوانان دي هغه باندې مسلمانان حمله کوله والی هغه مسلمانان حمله کې جوانان د ممقتل شي کا په لږه موم ختم شي نو هغه د چغه اوله ګول د التنا خلق تیار ندالتنا خلق تیار شو ادغ دوران کی دنبی علیہ السلام پاکو خوبم لیل دا اوگر تفسیلی واقع دا غم اعتکا ابن عبد المطلب دنبی علیہ السلام پاکو دا غی خوبم لیل دا شی او سنین آگر دا ابتخت و مکام باندی ادره دا او چگه چې اولا شی ایپ راڑیانو دختل قتل زیتا تدریغزی کی دن ندن اللایل شی ان تیروی آل ادر جو الالمسان حکم کی سلاست ایام کی سلاست ایام تفسیرون ذکر کړی دي او تاریخ ذکر کړی دي چې اغه څو ولادات ته په مکان باندې اترډیانو دوه کاواز خلکو د خپل قتل غیره تدریو رزکی دن لال شي او بیا د خپل ورو ته عباس ته جنبی اسلام ترې اې دې رور د او بیانات چې دا کان سي خو مې ولیدو سړیانغه اته دا خبر هوکا بیا راګه د کابي بو د کابي دی وان تو حته بکابیت چته تو حته او دا چغه ولا او بیا لاله جبل ابي قبيس تو حته او کان را واغست او كتب مکی دی قرون تر طرف ته را اوشت تر دې پور چې کان ټوکړي ټوکړي شه د مکی هر قوت تر اگې یو ذره پره سيرا او اغه سره ټول قرونه تبع دا خوب او هغه بیان کرو تر یو تنت بیان کماکه کې خور شو سرو داوی کولی چې پیغمبران دي اوس خزم تاسو کې پیغمبران شه دغه څه خبر داوی کوي وته درې ورځې کې بزګورم چې زمونږ په کورونو کې تباہی راځي پاکستان سو په کورونو کې تباہی راځي او کچره باندې خو ډروغ شه نه پتاسه کې بزګ تاسو باندې باندې باندې مستقل لیکلو کم یو اسټان بویلکم یا پیپر بویلکم چې دا دروغ دا دا جن کورانه چي دا دروغ جن کورانه دبن دا کوریش دا انتہی دروغ جن خلک ارے دوران کې غریزه لاندې برابر چې دغه واقعنګه لزمزم ابن عامر ریفاری مراغه او خلک دلته نتیار شو پکا په لکه چې وکه مالو نو هر کس بختل ات لازمي اوجه اعلان وکړو چې وځو با او چې کمن تن بنته نه د ځان په ځای باندې بل کس تیار نو تقریبا زر کسان د بختل قافلې د حفاظت بداره وروته دي او فلا رب ان ديسان ستر ركس ولا زنانا غانه بجانه خراكنه ذات زائد ابو جهل لا ولسو هان حلال قلب او دتل لشکره اکرامه بعضه مقام باندنه ها بعضه مقام باندلس نه او لسو خان به حلال تردی پوری چې د بدر مقام ته کلدی ور نږدې شول 15 کیلومتر اقصي لگی نو مسلمانانو ددی کرمانه تقریبا 15 کیلومتر اقصي ل او شي زمون ګافلان هغه محفوظ طریقے سره تللی ده بلکې ابو سفیان یو تمره او ادیت خبر په تاثر او کڅه منګه محفوظ طریقے سره مکی ترته وګدلار 19 لس د سمندر اړیدا نمنګه او قران هم داغه بیان کوي ان انتم بالعده الدنيا وهم بالعده القصا والرقد اسبل منكم تاسو اقریبي کیناره سره مسلمانانو کا ال تاسو ورغلی د بدر مقام د شګو یو ورد چیکنځه کې شهدا د خپل او چیکنځه کې جنگ شهدا داګه نه هغه دیوال ته ورې هغه ته دیل استا د شګو یو ورد خالص اسپری شګری پای کې ګټه مټه نو مسلمانان دې طرف ته دا شګو طرف ته دې تعوږه القصاه لکیې مکان قربي کونه قربي علاقہ او کافران هغه بل طرف ته خپل اړیکې اور رجب اسبل منکم قران وی کاپله د استاس نو وړاندې نو کاپله داسه تر کی سره وته دلکل بج تر کی سره سمندري سايته وته اداسي مکه ته لار واسط چکن سمندري کیناره را جدی علاقه پر وتا اغه سیل پاس پاس او جدی د مکه سر نږدې نو په دغه سمندري کیناره او دغه طرف دی جغيهي اعتبار سره جيم وګره دغه سمندري سايته داکته د او د علاقه او نو الله تعالی صدیقین اغي اغلری کین ارکی اوقاتله بالکل په کته طرف باندې پلان له ساید باندې بچتري چی سره ود نو ویله فراد السلام صحابه سره مشوره وکړه چې ماته هو الله تعالی فدواږي د یو بل وعده کړو نو چې صحابه وستilab شو چاوي چې نه بس مونږه هو کابل ته سي جنگ لمر وېتی مونږ حدید پر راوېتی چې کابل سره د عمل له دغه خو بس محفوظه طریقے سره لړ او باذو صحابه رائے نبی علیہ الصلات والسلام دا ورقه چې رسول الله بیان وکړ باكره چې تاسو سره الله او ذکر نزه دي جنگ ولا باندې ورزو رائے مختلفه شوه تر دې ورچی رضی الله تعالی عنه پاسه دا بیان یې وکړ چې رسول الله مونږ د موسی عليه السلام دا ملګرو په شان دي چې ملگر تخلو چه الذهب انت و ربك فقاتل انا ههنا قاعد ان موسى تو استرب دي ورزي جنگي گي من بدل تناسي بلڪي نبي عليه السلام تهو قم ذا استرب دين جنگي گي ان معكما امره تسرى من بنستانه جنگيو تنا هر طرف ته من جنگيو هر در بهتيني طريقې سره بيان وکړو نبي عليه السلام خوشاله شه ابو بکر سه انصار چون کې نبی عليه السلام ته د مدینه باره کې ویلو چې دل تمنګستاه حفاظت کو او بار موږ ذمہ دار نه نيول نبی عليه السلام دا الفاظ شیرو علیا یا ایوه الناس ای خلق ما تم مشوره راګی دا نبی عليه السلام اراده او مراد نبی عليه السلام په دې سره انصارو انصارو د خبره کړوا نو ساندو د نماز سي پاسه د نبی عليه السلام ته یا رسول الله لکه پرې خبره کوي چې تمنګ ته اشاره کوي زمږ د انصار مبارک خبره کوي چې زموږ څه اراده ده نبی رسول الله وتو او ستاسو مشوره مي په کار نبی رسول الله د سعد ابن معاصه به موږ پتا ایمان نورل تا تاس تصدیق کوم کړه دي یا رسول الله ته حق باندې تا زموږ د تابعدار وعده کړی دا, دا. فنجي یا رسول الله بس جره خپل رائے چې تاسو اراده لرئ او اعد ال نهر رسوله کچره مون ته دي سمندر تور غرزه سمندر تم پېشکې نو سمندر تبم تاسو را ور داخلي ګو یو کسب زمون د انصارونو نن رستو او ابیو نبی علیہ اسلام ته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله چې د الله په برکته باندې ورځ بل د الله نو مواخلا ورځ نبی علیہ السلام وی سیرو ولا برکته لنا وابشرو د الله په برکته باندې دا الله په نوم سره ورځ او خوشاله شه الله جل جلال ما سره په دوا و ډلو ډلو وعده بحال صحابت تاسو تمه ویلو چې کوم د شیګو غډیرې د نو هغه طرف ته شیګې بهم خو دې وبم نوي چې کوم کوې ولاندې کته انا کوا کله ک انا نو په هغه باندې مشرکانو قبضه کړې او هغه باندې قابس یو نو بعد ته د وصول مسلم راله د ادس مسلم رالا د سورلو د ابو مسلم رالا راله نبی عليه الصلاه والسلام پریشان او صحابه پریشان او الله بارانو که اغه مساله حل شو نبی اسلام لغ ماغه مخ کې و شه ګډیرانه چې کوم مسجد عریش وتوی لیکي ګډه علاقه کې یو کندم کړه شپې له بارانو شوږي وبم جمع شوی سړلان سره د شي صحابه او دسون او دسونم وکړه لوی جنابت علم اسلام ختم شو پهله پریشانه شیطان چې کې مې پریشاني ذهن کې غرضول کچره تاسو حق وانه تاسو ترتب صحیح علاقه و تاسو په اووبانه قبضه کړی ود دې نپتلېږي چې تاسو په پنحاکېنو نو ټولي وو سوسي دي شیطان خدمت شي چې کله شپې باران وښو نه دا علاقه کله کښو دا غي علاقه خطا شو دلته ټولي مسلې الله تعالی په باران سره حل کړې د ابو مسنا حل شو د وی او دس د وړو کې او د داغي مسله حل شو زمکه کله دا شو او به موجودې شوي پنځه کیلومتره تقریبا فاصله مس کې وکاپران لری نبی له سلام د شپې دعاګانې وخت د شپې دعاګانې وخت کې کافي پاسلره یو بلته مخامخ تیوري پاسه لګې دي اول شپتي رسول الله اسلام دعاګانې کوله حدیث کې راځي چې نبی عليه الصلاه دا لاس جوړ کړو تر دې پوري چې نبی عليه الصلاه والسلام هغه صادر دشان پرې وته اغه نبی عليه الصلاه والسلام د وروکه اونته جماعت ته کچره دانان هلاک شي نو د دې نرستو بسنه عبادت په نبی اسلام السلام د صحابهو د اطمینان د پر ابوکره سی راغه صدر یو له کوغو باندې واچو وای کفاکه تو ربک ای پیغمبر اتا چې الله سره کوم مناجات او خبره په بس تار پر ادا کافری نبی علیہ السلام پوښی چې صحابه متمن دي پیغمبر متمن دي هغه اعلی او کامل یقین وي خو د صحابهو د اطمینان د پر نبی علیہ السلام دوآګان کله پوښ چې صحابه متمن دي نبی علیہ السلام دوآ بس د دورانته صعبو ده شپین اس ترگی او د جنگ پا موکبان ده خوب رات لل دادا اللہ ده طرف رحمت ویدو عشیكم النعاسا امنتم من ہو وینزلو علیکم من السماء ما اللیو طاہرکم قرآن امداغی ذکر کردو خوب راگ او د جنگ پا موکبان ده خوب رات لل دادا اللہ ده طرف امن ہو زکر چکم اپ کرشانی وی غم وی توری نوی سورلو کمیو دکرانگی دزغرو کمیو نو هغه پریشانی ختم شو نبی رسول الله صلی الله وسلم انصار کې سترګې ورغلي چې کتل جبريل عليه السلام راغله خپل څورلي ورسره نبی عليه السلام چې سترګې ورغوله د ابو بکر سره تهوي زه ری واخله دا جبريل راغله او خپل څورلي ورسره دا بهال تفصيلي واقعيات دواړه لشکري یو بل ته مخامخ شوه اوچه کل <سؤال> ادوار الاشکری مخاموشی دا انسارو سا صحابو و تل آب پلنا دا مکیم و اشرکانو وینا منلخ پل رون را بار که زمان ملگری را بار که نبی علیہ السلام و سلام علی سیب تاوی پاس حمزہ سیب تاوی پاسا و ویدہ سیب تاوی پاسا دا کتول رشتدار دے پلے نبی علیہ السلام روارو اپنے عمباز سیب ترو دے پلے علی سیبرور اپنے عاقین سیب تاوارو نو طول تقریبا د چا زې دی طرف ته خپل هغه طرف ته د چا طرف ته زې داس حالات جو اپانه او تبد هغه مشرق نبی عليه الصلاه وی کړي خلکو خپل هغه مشرق ولا چی واپس کیو نو بجهل شیطان هغه ویني واپس کیو او تبد دی د جنگ مشرو نبی عليه الصلاه والسلام وی کړي د د سور او خپل دی سر اوخ والا. قتل په چری د د سور او خپل تہ دی خلق او نو دا خلق بکانیا شي او بوات دې ګره دا ته نور نه دی رشتہ دی ګره موږ چې کم مقصد راغلي بس هغه مقصد برابر شنو واپس کې او ابو جہل وینا مون بجنګ کوته میدان کې نن به مسلمانان ختمو دلته کې بشرابون سکو الکما میله لګي د په زمان جاهلیت کې بله مقام کې بمون ټیم ته راځي خونه واپس کې بان حل <سؤال> دره ولا صحابه او ته ابلنا خطبه دی ویته یریګنو خطبه خپل باندې وی جنګیټو په بیراله جنګیټو په واه ولید وی ولید ابن ودبه وی راپاسه رور په وی شه بت وی راپاسه په خپل باندې وخت له زه خپل ورته میدان ته شي ابله نبی له سناد والسلام علي سيپ ته حمزه سيپ ته عبيده سيپ ته میدان ته پتره و مردار شو همزه مو خپل مقابل په دره باندې عمردار شو او شیبه ژو او غذر علی الله تعالی انو دای بزرونه چلیدل دواړه زخمی شیو نجګه کله دې دواړه د دی دواړو نه پاره وشو نو درو والا پایو تن باندې ورا لکه شیبه باندې شیبه یې مردار کاوه دې زخمی نو زخمین حالت کې د صحابه او اواغس تو خپل لشکره دا د نبی اسلام حقوقې حساب ورکړه او دا اول شهید جنګی بدر بارحال دینا بستو امومی جنگ شورو شو امومی جنگ شورو شو کافی جنگو شو پاگے که اویا سرداران دا اغیی قتل شو پاگے که غڑ غر سرداران دا بابو جهل پشانتے دا اومیه پشانتے دا عدب پشانتے دا ولید پشانتے غڑ غڑ بکی قتل شو اویا تینکیت شو او پرشتیم راگل ویلی جنگ زر پرشتی جبل المرکبه د غلیګې سوپتلیا سر شګواله ډیر سره دیت رښت رو وړي رکی مخامخ اپاړې کې کانی اولال شيګې مګې پینیشټه ولس پکې ډیر رکی مسکیدا سه خلاون تم د معمول پدغه ځبه باندې پرشتي را کوزی شي او پرښتو په نوډه هيڅ جنگ کې جنگ نه کړي د بدر په موک باندې پرښتو جنگوم کړي فثبتو الی عاملو ف وغربوا فوق الأعناك وغربوا منهم كل بنان الله تعطيه كافران فده ستونو بانده وزي زكا ست سره ده بدن خاتم رازي او ده هر بندون والا هوه بندون زكا انسان چه جنگ طور الاسكيني سلي نوچه ده بند با ن انو طور بتو غرزي ده نوچه ده مسلمانو معلومو چه ده فرشتو کملو ناغي بدا ده بندون والشيو سوزي ده او یاب ده ست ماتو صحابی ویاو قسم سے منډکلا شریف اجازه پتره باندې ویمه ومخکرا پریوت بازی غټ یو کافر بوډی کې صحابی خبر ته لرم هغه پرښتو اصلن ته لرم هغه راوست په دې کې اميه چلوې کافر او بلال رضي الله تعالی عنہ باندې ظلم نکړی د بدر په میدان کې اولیدو نه اوریدل او ختاو چېګه ان نجاو ان نجاه اميه فلا نجاو ته کنن اميه نجات اومنت نه ماته د نجات تاسو هغه واکی اوریدل نه سره خپل زین استه صحابه ورڅ شي پوښتنه نه است هغه او ډیر تیزکه هوجه غلا د بچکی دوه صورتونو نوویل عشاء ته دیکور کړه ورته ورغړدو نو صحابه چې او قتل کوي یادته شي عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ د ملګرو په مدینه کې هغه بچی التتدي سره ورته د به بچی مدینه تراته مدینه سره راته هغه عبد الرحمن صاحب ته چې عبد الرحمن ابن عوف څخه بته ودان غد او خنه کله دوخنه ودانغل نه عبد ده پاس سن لاسه صاحب پاس نه پاسه ده بس صاحب راګه اترو بګه داسه ده لاند نه ورکړی خوړ هغه سره عبد الرحمان ابن عمر نه له غن ده که ختم زخم شي وو خو بار هل دا ختمه وکړه نه پدې پرشتین نازلی شي ودي جنگ شي ودي د ویلوی سرداران هغه بګه قتل شي ان الله موهن او کې د کافرین اغد اچار اللہ سکتل شو دو ما شمان دی دو ما ابن عمر ابن الجموع اوبل معاوید ابن افران عبد الرحمن ابن اوبرن یو پر پرمائید جنگ پر میدان کی یو سی تم زمان ما شم دی اوبل سی تم زمان ما وی چھرے لک مضبوط کسان وی نو خبا وی ایو ما توجہ کاجی ابو جحل پیجنی امه <سؤال> تو چا سره د سکار دی وی چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم تکنزل کې حکم اولی دو نو ترانګي پوری بتی نه جدا کیم ترڅو چې هغه زمونږ کې کم زرمې دن کې د عمل شوی نه निजामه بدن بر هغه سره جنگ بکم وې د بلم لات لذر راکه راته و ابو جهل پیژن او د کې عم دکه خبره د سره کېده کې ابو جهل پاس باندې سورو سکونه نه وې په عربو کې جنگ پر سب جوړ دانو نبی علی صلوات و به تریکې کارو چې نبی علی صلوات و سلام سبندي صورت خیرت سبکه الله د تذکرہ کړل میما و درې چې دا کړه دواله ورته شی ابو جهل په تور باندې وو بیا نبی علی صلوات و سلام ته را یو ما بیا ما بلې ما قتل کو نبی رسول می پرم و چې کېډي دی غوي نه نبی علی صلوات و سلام وی نبی علی صلوات و سلام قتل کړه خاصه ستا په کیوا نو عبد الله تیر چې کل عبد الله بن مسعود چې په هغه باندې د وته ابو جهل هغه وی اونه د سټ د سټ تور لو ختم سره خبرې وکړي وته داس سړی کوم چرې کتل کړي نه دی اته نن داس سړی د پاسه چې داس سړی چې کتل کړي نه دی لوې بازار سړی دی هغه وکنده هغه تکبر ختم شوه نو حل فكره رجلن قتلتم هوته زما په شان سړی تاسو قتل عبد الله محمود صاحب لاسر د تنې نه جدا کوم نو بهر حل دغه کی الله جل د مسلمانانو خصوصي امداد کړی په هغه کې شو د هغې کېدیان عمره له داغه تفصیلي واقعې دا بهر حل نووي بازو توي د مسلمانانو لسو مشمانو تعلقي وي تعلیم ورتور کې بازو باندې احسانو کو د هغه نووي له سلام په دیو اغستا او بازي تاسو چې نووي له سلام اوا ازاد لپا عغیبان احسان نو بارال د بدر واقعات تفصیلی واقعات و مختصر و انتاستما بیان کرن نورم دا بهترینه اول اماره کرده دا مسلمانانو فی اللہ جلد جلال هم مسلمانانو تا پده که بره ور کرده اسمانی امدادم شوه